Euskaldun Zarranaiztaba naiz Politea ha, politea guen. Ni lehen urtean ondun izan hacieda si tipukai darte eta... eta oso ondo batzabero. Giro politia zeo, so, euskalduna eta... galin mazube bulertu zestea da... da. Pizkatopialdi galdetu... Bom, oh, biseki interes garria, idoli tzenzait. Beti placer da jende desberdidekin mintzatzea eta ikustea bakotzen uh, ikus moldea eta beren antzinamendua uh, ere. Mm -hmm. uh, non dik da tosten da norradioan ait duten hori biziki interesgarria da ehesa da toki batean ehesa da elkark konbentzia bai bon, biz, bizu spanolaren artean e, osatzen dugu eta moldatzen gari e, eta, eta ez gari lehatzen ez frantsesatez ez eklaratez espanyola edo gastelera e, oso positibo ikiren jende asko ezagutzen duzu eta gainera euskera zite egiten duzu orduan oso positiboki baloratzen da